entzun barri dozue isiltasune. Gauza askotarako aukiri ematen da isiltasunek, batez be hurrengo minituetan entzungo dogusan hotzen dako. Haiu zen be, ahotsorien lehen zila da kapurtzen da isiltasune eta marrasten edo narretan hasiko ballitzez lesz azten die kantetan. Bertzoora haiek entzungo dugus, hurrengo minutuetan. Iizen be bertsoraek isiltasun hori bihar bihar esku iseeten dabe, Kazetari, idazle, margotzaile zengidoilari batenzat, horri zuri bat biharrezkuedan moduen. Horrek danek horri zuri zenen idazten edo siselkatzen daben lehenin dataanteek apurtzen dabe eresa. Bertzolarrizk ahhozakin les eta behin kantuen azten dienien entzuliek horrialde bakotsa irakurtzen edo entzuten azten die. Igor Galartzanaz eta hau horri zuize da Bertssaioak gaur dira horren zainduak horren apainiak, ditantziara es serieeta estaitako Espainiak, Baina zenbat gau gaztexe hontan, oratu arte orainiak, zu berritan dantza eginez indartzeko gure zainak goizeko laurak bailira azka ditzaguna ominginiak goizeko laurak bailira azkat ditzaguna omingainak biltzenna Zun barrri dugun hotsa lere e bargasena da. Saldi barreren joenzen aprilian ho eta lauen bota eban hasierako agurrra ien da eta bueno, aurra haube bueltako gara saldie barrera. Saio honetan bertsoald diseekkentzungo dugus, bertsuagendako kontuek be errepas hau eta sexxettzeo bat be eukingo dugu. non ijorratako ze ijortatik pasautako bertsolaariren bati buruz berbaingo dugun. Bigarrenen kasun, klaro, izorretan e, kantautako bertzoaldiren batbe ekarriko dugu. Baina gaur egunekotate azike. Azpimorratzeko da duren galdien bertzo asko, antolatu da biesela eragiliek azken aste eta hilietan. Apirileko azken aztien pare bat saio eukik egen duzan, adibidez abadinon, matixenien nain zuzen be, eta zaldi barren, lehen esan moduen. Matixenera hengo dugu salto, An bertsaldi ederrak egon zien eta artean Maialen Lujamiok eta Unai Iturregak kantaurikue. Gailek holan esateban Zapata pare bi e, zien Maialen eta Unai etxe berdinen bizi eta jabe berdin aukienak. Maialen zapata pare sarrasan eta Unai barriz etxea sartu barria. Ja. Hau da eurek kantaue biena. Haupa auda balkoen balkoien haupan oramie, Ekarri otetxera ospie famie, Markako parienaz narruta gomie, Zuzer zikine edo morenie. Zuzer zikine edo morenie. Ez daukatzuk daukazun oren beste lustre, Zubrilo gehi-garri ekornitu zaituzte, baina ni orain nago ta ez uste, berriak nibezela zikintzen dituzte, berriak nibezela zikintzen dituzte. Ni beste lakuen barri jeparie, zure inbidi bako argi jen jabie, baina hau da hau atza aigure madrie hau da aipa, hau ai, da ainbestea ipatzen dan papelerie. hau da ainbestea ipatzen dan papelerie. Zure kautxo usania daukatnik okertzat, Ni beltza izananaiz zuk kolore beltzak, ondo ondo josiak laruzkoak ertzak, esten falta juanete arentzak, esten falta juanete arentzak. Zuri eta Juanete niri ejoan ito Daro azu zaldien eun urte eta piko Zekka limo txolitro ez tozun eukiko Buruz bera jarri gebet zan Buruz bera jarri ebet zan jauziko Lurari eusten nion balantza zankasun Horregatik ditneri hainbeste maitasun Tazuk ze daukazun, usai ze baba egin behar dizkiozun, Tazen bat baba egin behar dizkiozun, Ete utzoar dure baina ba bat Ni oñetan ni pozik ageri, bultza da txo bat egin deutzo tondokoari, Balkoitik bera joan da saionara bebi, balkoitik bera joan da saionara, baby. Suizidatu naizeta ez erori, personen oinak badu amaikate hori, txoznan taparatzean, Laizter pasako zai zua rokeri ori Laizter pasako zai zua rokeri ori. Zapatak zapata eta babak baba barren jara zutzen zali eri ebertzolare bizek, baite eurekaz batera kantuen nibilizien nahi torbizkarra eta oian nahi waranek. Ezkertu bihotzagu baite Euskal Herreko Bertoz Alkartieri, Senpelar Dokumenta Seno E, ba dizo danak eta bertso aldi danak eskaini seti gaitik. Konfronta sinue asko erabiltzen den elementu bat da bertso laitzen, bat kontra aiteko eta elkarrezketan arrasoien ok dekonde Baina bilek bizek alkarrulertzera kondenetako gai bat jarten da bienien nauzi nuek nauz izetendie. Zaldiobarrera beltako gara onxe, da handerre olorrega lapurre eta jone neuria lapurre eta horren lekuko bakarra horretara kondenaute dauz aintzuzen be, alkarrulertzera. Ikusi eguna ia zer dinozkuen. Arakorrika ikusi zaitut, naiz diskreto joan berez. Poltxa horretan daukazun horrek sortu dit nahiko interes. Isiltasunak prezio bat badu ulerna zazumese dez. Poltsa horretan duzun erdia izango da gutxienez. Poltsa horretan duzun erdia izango da gutxienez. Erdia eskatzea neskato, ote dugu zilegia. Eta hemen txedoa gaurkoan bota beharko egia. Atoan eskatu didasuzuk ostutakoaren erdia. Kolpetik jarri jatzu ionetxo, hasien da aurpegia. Kolpetik jarri jatzu ionetxo, hasien da aurpegia. Haien naizela eta nago barrez lertzear, Arrazoi duzu horren aurrean asko egin duten negar, Zenbaki pila pasa zaizkizu zure buru hortan zear, Formula ez duzu lertu baina agindua aginduBTtebear, Ormula ez duzu ulertu baina agindua betebea. Beraz nire agindua behar duzula oraintxe gortu eta gauzabat behar dizutnik aldamenean aitortu. Lakaisakoa nintzen izanez eta guztia dut oztu. Laurdeena izango da suretzat taparia nire kontu. La urdena isango da niretzat tzataparia nire kontu. Enaiz lehen kolpetik ez ezko bat erantzuten, Ai, baina lapur salataritan badut nahiko ezagupen, barzen aserek kontu kontari ezagutu dugu aurten, etzazu hastu isiltasunak ez du betiko irauten. Etzazu hastu isiltasunak ez du betiko irauten. eraz isiltasun horrek dauka atzetik aurretik bilan. Eta gaurkoan kolpetik sortu dogu lapuren arreman, itzel bat baina galderatxo bat, keska bat behar dut eman. Tita gastatu beharko dudnik, gehi jau eska ez es diesadan. Tita gaztatu beharko dudnik, gehi jau eska ez es diesadan. Azkar gastatu behar duela, bota ez dit bazerriak. Eta niregan aia serreak nolako tripalarriak. Egia esan eskaitu asko eskertu behar erriak. Eskara horren ederrak eta gaurko Robin Hood berriak, eskara horren ederrak eta gaurko Robin Hood berriak. Egia esan Russell Crowe oin dago desente aincharto. Naiz da behinola ibilizen hau wapo-wapo galako. Lapurreta hau baitsuri eta bainiri urten da edarto. Goazen McDonaldsera eta ospatu desagun bapo. Goazen McDonaldsera eta ospatu desagun bapo. Antza doztasune topa bebien, baina ez dakit jasken nien afarize nokordan joe ban, Zaldibar hain zuzen be, Durangalde hauztabarritzen zirkuituko geltokixe izen zan. Zirkuitu hori, Durangaldeko bertsozkolatik antolatzen da biz da antolatu dago antolatu dabiezan, hamaika zailuen erdizek baino ogei jauja burutu die. Eta honekin hasiko gara, bide batez, agendie betetzen hain zuzen be. Bueno, gogoratu daigun, zirkuituko azken zailuen maiatza nogeta bederatzen eintzala, aurreko zapatuen, han... Ijorretarra dugun eneko abazolo, abarkaz, eze moduen esatuko zue batzuek, leire bargaz, bitiorra altu eta anela baka, ibilizien bertzotan. Urren gokuek, ba, ekainan bostien, otxan dizon egon godie, edo gara, abesten, Abarkas barrirobe, Andersarri ugarte, maialen lujanbio eta laurok. Iguela txartu ikusik edo, baina esan asmue autobomboa ikie. Zaiue, segetatik aurrera isengo da. Egun berien ermun, zazpietan, etxetik plazara zaiue egongo da, gorka apagona barraga gara duren garra, irurialtzerreka irune bazagoiti ermu horra, ibai amilategi, urko arregi, eta nahi aibar zabal, abesten. Eta eekainan ze zen mail bizimen herrimak bi hoinetan eman aldize egongo da haabi erizetan. izan. Zazpi egun berandu hau bekainaren amairuen Durangon ez da casualualitatea berto musikatue eh, antolatuko dabe, ordu batetatik aurrera, bertan kantetan durenoko leire bargaz eta Erikagoma, Oia Nahi eta Araia Martin. Duzu, baina, zukereze, nola, adina, eta jendakin bukatzeko, ekainaren emberetz izan, durangalde hauztabarretzen saiako beste saio bat. Maile bizen izango da hau eta ane ongo dik iruri altzerreka, paulo salterain, Ander atxe barria, unai turriaga eta kanpotik gonbiatute onintza enbeita. Seidatik aurrera. Maizde. Baina jorretan bertso asko entzun niizen die urtietan zier eta gogorrakarri biogu batzuk. Bosturte urte atzeera ingu, bimie eta hamas ere, eta igorre lortze eta unaturrega dugarrek, eta jon Maia zumaiarrak ixoretan hogeita bost urte lehen hau, kantahau izena ekarrara ekarraraoitzen josu goikoetxe gaiijarzaai handizk. Entzu egun ia zerdinuen. Izpiluak ez dira! izaten aingarden hain ondo eroatea gauza zaia omen naizeta eta pasatu den laurden de laur ezaldarri garria zeinen ondo gauden ezaldarri garria Zeinen ondo gaude Gaur hainbat gerri buelta Ta ulezuri da Naiztapardintzuegin mikroetan biba nigaitik ez ipini gaur olan begira aldatudan bakarra antiojuak dira aldatudan bakarra antiojuak dira aurkeztu ginen hemen Gaztech erara, eta gedo jausida urte saparada ogetamuz garrena ta aurrera ara abarkaz bizi bada elkartuko gara abarkaz bizi bada elkartuko gara Gaur egotea gotea ez zaldapolita Ez degut beharrik guztiz erantzita Nik ere gaur egin det onuntza pixita Lehenengo eguneko nikia jantzita. Lehenengo eguneko nikia jantzita Burua bete jata, niri oroimenez, imenez Unaien botalilek hainbeste interes Rab bat kantatu eban jonek izarlegez, rap bat zala uste eban bera gitxienez, rap bat zala uste eban bera gitxienez. Bertzo bat kantatua, Doinu bako erara Taiz horretak ezaban Hene rapada Orduko jo fama eta tririlara Gerora pasatu zan kancion ligerara Gerora pasatu zan kancion ligerara Dekraziosoak direm gure bimoño-ño Benito lertxundi dut oraingo empeño Batetiko agorik ez da munduan-ño Beti moderno izan nahi duena baino Beti moderno izan nahi duena baino Beti gaurko eguni gabizgu kantari bainalako saioak ez dira bat tabbi. I billi behar geunke jonta unai adi lartxo kantetan gabiz gure iraganari lartxo kantetan gabiz gure iraganari Orduen be jorreta eta ijorretarrak aipatatu zien eta orre eta aipatute, zein ijorretar etortainatzu gogora kanta hau jama dugu. <totik> beste honen tituluek dinan moduen Jose Agustin Alverdi Astarloa Txo, ez izen ez ezagune batzuendako Gaur, beraiburuz engodogu berba Bila horretan ertzi lurruti baserri zen, jaio zen, mila behatzireun eta hogeetabiko augustuen bi zen. Humeetan bertso paperekin ebilela, osabak paper horrek erositea kantetan, San Jose egune zeinleban lehen plazie bertso larilez. Mila behatzireun da hogeetamaseiko gerra oste, gerraren ozteko, zehaztu bako urte batien. Eibarren txapelketaba jokatzen zala eta Felix Bikandigaz joan parte hartzera. Gai jartzailek esagunek dien Basarri eta ustapide zien. Eta txapela, esagune baite, Josel Izasok irabazie ban. Mila behatzeun da berrogeita amazortzizean hartu eban parte lehenengoz txapelketan batien. Euskaltza Indiak antolatu eban Bizkaiko lehen bertsolari txapelketan. Alan konteta eban berak... Lehenengo txapelketa, mila behatzen da berrogeita masortzian izan genduan Bilboko Arenaleko kioskoan, Agustuaren ama bostean aintzun zen. Euskaltza Indiako partai dezan Alfonso Irigoyenek Iri deitu euskun. Txapelketa izango zana baino, egun batzuk lehenago alkartu ginean Euskaltza indian, eta an erabak izan txapelketa noiz jokatu behar zan. Urrengo txapelketarako, jente gehiago agertzen hasita egoan ez, errialdeetako kanporak eta pentsatu eben. Niri Urkiolan tokatu jatan beste ebos bertxolarik badera. Beste kanporak eta batzuk, mungian, zehan urin, ondarrun eta abarre egin ziren. Azkena Bilboko Arenalean jokatzeko azan, baina ara heldu ginanean bosgorailuak faltaziran. Batzuk ezin eben onartu hainbeste Euskaldun alkartuta egotea. Orduan eztabaida sortu zen. Batzuk esaten eben bertan egunean kantatu berzala, bosgorailu barik. Baina beste batzuen ustez, ezin zan kantatu baldintza horretan. Alfonsok, irigoienek, esan eban bere eustez hobezala urrengo domekara arte itxaron eta altabos eta guztik kantatu. Eta gauzako lan, urrengo domekan jokatu zan finala, eta arteragokoan baino jende gehiago izan zan. Mila behatzen da berrogeita emeretzean jokatu zan durangaldeko txapelketan berak jantzideban txapela, Bizkaikoen bat txapelketetan be parte hartu eban, eta azkena mila bederatzen da irurogeta zeizen izen zan. Bertzo gainera, kurutze gaik astolako zaintzailea be izenzan Jose Alberdi. Mila behatzen da larogeita amarrean, Euskal Herriko Bertzo Zarelkartiek, omenaldize utzien berai eta basilo pujanari. Hamen berako omenaldiaretan abestu ebasan bertzo pare bat. Leude ezkerrik hanber. Mm Here -hmm. Gaial de ki so be canta Zaten doguz, baina uzita ikun horib. Harraideza ikuntanok batera, geurila donbiti Lortzen balautzau berea dana, maite dogun erri. Jose Alberti txoa 2000 lauko abenduen zendu jakun, larago eta amabi urtegaz. Eta gaurkoz, beste barik, nik ja horrizek bete duaz, hain zuzen be, iru, horri alde. Urrenoko saio be, barriro okarriko duaz horri zek zuri, eta aia zelegaz betetzen dugun. Urren arte!